Інтернет. інтернет – всесвітня комп'ютерна мережа, яка дає доступ до різноманітної інформації, від навчальної до розважальної, а також дає можливість спілкуватися. Цифри і факти Мережа інтернет почала з великою швидкістю розвиватися і з збільшенням чисельності користувачів. Нові групи дають можливість людям з однаковими інтересами підтримувати контакти через електронну пошту. Інтернет часто називають кіберпростором. Уперше це слово жив у 1984 році письменник фантаст Вільям Гібсон у своїй книжці Нейроманд. Мережу інтернет, чи просто мережу, часто називають інформаційною супермагістралью. Завдяки їй величезний обсяг інформації вільно перетікає з одного комп'ютера в інший, надаючи усім швидкий і легкий доступ до неї. Що може інтернет? Усі, кому це цікаво, за допомогою інтернету можуть потрапити в картинні галереї Франції, Іспанії, Англії, щоб помилуватися полотнами великих майстрів – і одержати про них потрібну інформацію. У комп'ютерних бібліотеках можна перевірити значення незнайомого слова чи уточнити історичну дату. У шанувальників музики є можливість послухати улюбленого співака чи естрадного виконавця, і при цьому роздрукувати на принтері ноти арії, сонати чи пісні. Основний спосіб спілкування через мережу інтернет – електронна пошта. Електронне послання разом з текстом може містити малюнок чи аудіозапис Народження інтернету Інтернет винайшли спеціалісти в галузі військового зв'язку На початку 1970-х років американські інженери створили систему, здатну функціонувати навіть за умови виходу з ладу кількох її вузлів, наприклад, під час ядерної війни Цю систему згодом було покладено до основу створення комп'ютерної мережі, яка зв'язала між собою усі університети країни. Ілюстрації Всесвітня павутина www Сервісну службу інтернету під назвою Всесвітня павутина було винайдено в 1990 році. За допомогою посилань, інакше кажучи, Вказівних текстів, які досвідчуються на дисплеї, користувач знаходить потрібні інформаційні сторінки на будь-якому комп'ютері у всіх куточках земної кулі. Ці сторінки, у свою чергу, підкажуть йому шлях до розміщення іншої інформації. Програми пошуку значно прискорюють знаходження потрібних сторінок чи якоїсь конкретної інформації. В інтернеті Є інформація про театри, різноманітні шоу, фільми, зоопарки, цирки та про інші види розваг. Використовуючи електронну пошту, люди з різних країн можуть за лічені хвилини надсилати одне одному листи з текстом та малюнками. Через інтернет можна замовляти і оплачувати різні товари та послуги. Кіберкафе чи інтернет-кафе дає можливість тим, хто ще не підключений до мережі, користуватися нею в комфортних умовах.